نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة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 Fitnah yang menimpa aqidah mereka, kerusakan aqidah yang merata, kemudian kerusakan akhlak, Tentunya ketika aqidah su sudah rusak, maka tentunya ibadah yang terbangun pun menjadi punah dan rusak. Oleh sebab itu waqoti fillah 'azzaqakumullah jami'an. Sekali lagi kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah arahkan untuk mendapatkan hidayah dan cinta kepada as-sunnah. Oleh sebab itu kita kaum muslimin satu umat yang berusaha untuk meraih kemenangan ini tentunya harus mengetahui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 bahkan muamalahnya pun akan hancur. Oleh sebab itu ikhwati fillah, a'azakumullah jami'an jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada keselamatan dan kepada kemenangan tentunya dengan kita mengambil sikap ittiba'. Kita berjamaah dengan para sahabat. Kita menisbatkan diri kita kepada mereka. Dan ini yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita itibar kepada mereka Wallahi kecintaan kaum muslimin Untuk itibar dan mengikuti jejak para sahabat Dalam menegakkan hakimah Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan kemenangan Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau yang diislahkan dengan fahmus sahabah Ketika seorang terarah untuk mencintai dan mau mempelajari fahmu sahabah, ini merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini bi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat itu dari berbagai macam fitnah dari berbagai macam firqah yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Suatu keanehan Ketika ada orang yang masih menyeru kepada fahmus sunnah Menyeru kepada as-sunnah As-sunnah ingat Sebenarnya diterangkan dalam kitab al-hujjatu fi bayanin mahajjah As-sunnah itu Adalah mengamalkan al-qur'an wa sunnah Bil-iktida'i bil Obet tidak issahabah dengan mengikuti para sahabat ini asunah. nah kata Yunus bin Ubayd, jika ada orang yang menyeru kepada sunnah maka ini sungguh suatu keajaiban. Wa ajabu dan lebih aneh lagi, aneh bin ajaib Jika ada orang yang mau menerima paham as-sunnah ini, mau mau menerima pemahaman as-sunnah ini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 Kalau seandainya kita mengukur Dan meneliti Dari kebanyakan kaum muslimin Apakah mereka berhukum Kerafah musuhabah Ataukah mereka berhukum Dengan pemahaman akal mereka Wallahi kalau kita membuat perbandingan niscaya Kebanyakan dari kaum muslimin Ketika mereka memahami Al-Quran wa sunnah Mereka lari ke berakal-akal mereka Bahkan mereka memperkuat jalan itibar mereka itibar keperahuan nafsu ini dengan firman-firman Allah afala ta'akilun afala tatafakkarun afala tatadakkarun dan ini tentunya talbis oleh sebab itu ikhwati filah azakumullahu jami'an da'wah untuk menyeru umat mengembalikan mereka kepada faham suhabah ini merupakan kemuliaan dan keanehan kita ingat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 dan pengaruh daripada orang-orang munafikun dan ketika kaum muslimin mulai lari kebara pemikiran kebara hawa nafsu mereka dinyatakan oleh beliau kalau seandainya Rasulullah wa SAW dibangkitkan pada masaku ini tidak bisa membedakan kaum muslimin illa bersolah kecuali hanya dengan solat kemudian Al-Imam Auza'i yang meriwatkan perkataan Abu Darda ini menyatakan kalau seandainya Abu Darda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 bagaimana jika Yunus Ibn Ubed Al-Imam Al-Za'i Abu Darda dibangkitkan pada zaman kita apa yang akan mereka katakan ini tentunya diakibatkan menjauhnya kaum muslimin daripada fahamu sahabah dan yang perlu kita yakini Wallahi fahamu sahabah akan menyatukan kaum muslimin dan itu yang terjadi pada khairul qurun dan kita ingat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 untuk mengingatkan orang-orang khuarij Yang menentang Ali bin Abi Thalib, Untuk mengingatkan mereka Untuk kembali kepada fahmus sahabah Bukan kepada hawa nafsu mereka Ini menunjukkan memang Fahmus sahabah jalan kemenangan bagi kaum muslimin Dan ini yang disadari oleh muslimus Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka berupaya Untuk menjauhkan kaum muslimin Daripada fahmus sahabah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 Mudah dinukilkan bahasanya menangis ketika kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan maualain yang keluar air mata. Bayangkan, apalagi dalam perkara yang besar ketika kita lepas dari para asunnah, bahasa abadah, kita takut, kita akan terjerembab atau bahkan akan semakin jauh. Oleh sebab itu, ketika lahir dalam diri kita semangat untuk selalu mencocoki asunnah. As itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hal ini tidak akan bangkit kecuali mereka bangkit semangat mereka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari al-ilm. Sebenarnya dikatakan oleh Al Imam Auza'i, ilmu yang harus kita pelajari yaitu ma Allah wa ma rasul ala fahm Apa? yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam ala fahmi as-sohaba akhwati fi Allah a'uzakum allahu jami'an sebenarnya yang telah kita sebutkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala banyak mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan sikap itibar kita sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sabiquna al-awalun minal Muhajirin wal-ansar wal-lazina taba'uhum Walladziina taba'uuhum biihsaanin radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhum Antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita as-sabiquna al -awalun. Siapa mereka? As-sabiquna siapa? Para sahabat min al-muhaajiriin wal -ansar. perhatikan yang selanjutnya walladziina taba'uuhum Dan orang-orang yang mengikuti kepada mereka mengikuti jalan mereka radiyallahu anhum waradu'an maka Allah subhanahu wa ta'ala waladina tabau bi'ehsan dengan ihsan radiyallahu anhum Allah akan memberikan riluanya kepada mereka dan mereka rela ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu Allah persiapkan kepada mereka janatun tajri mintahtihan anharuwa dhalikal fauzun hazim Sila diterangkan oleh penutur hadis tentang aibni Subhanallah menunjukkan kemuliaan suatu umat yang itiba kepada para sahabat keraikan Allah Jami'an dan bahayanya orang-orang yang menyelisihi para sahabat kemudian juga kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala Ya Ayyuhal Amanu Ya Ayyuhal Ladin Amal Wa kunu Maal Saadqin Wahai, orang-orang yang beriman, ittaqallah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Ingat. Sebeli kata kepada Abdullah bin Umar. Kunu ma'as-sadiqin. Eh. Ma'a rasulillahi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. sallam. Iaitu untuk Kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radwanullahi alaihim ajmain kemudian diperkuat lagi oleh al-Imam Dhahhak rahimahullah ketika mentafsirkan wa kunu ma'a sadiqin ay ma'abi Abi Bakr wa Umar wa ashabihihima ajmain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 وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَةً مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَةً dan barang siapa يُشَاكِكَ yaitu apa namanya orang yang menilisihi rasulnya Mengilasir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membadi ma'tabiyan lahmu al-Huda. Setelah datang, setelah jelas kepada mereka hidayah al-Huda. Wajah tabi'ah Mu'minin dan mereka mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Dua lih mahcawlah maka Allah akan palingkan mereka. Mahcawlah daripada dari apa-apa yang mereka telah berpaling. Wanuslih Jahannam dan kami akan masukkan mereka ke neraka Jahannam, wasat masiro dan sejelek-jelek tempat kembali. Walaihulloh. Kita ingat bagaimana para ulama mentafsirkan wajtabi ghairu muminin, sabilul muminin siapa? Para sahabat. Ini tentunya akhwatil Allah, azza jami'an menunjukkan mulianya pemahaman para sahabat. Kita ingat kemarin. Bagaimana Yang dinasihatkan kepada kita oleh Asyik Khalid ar raddadi Ketika suatu umat yang berusaha Untuk itibak Maka tidak mungkin mereka akan Menjanji para sahabat Tidak mungkin dalam hatinya ada rasa hasad Ada rasa kedengkian Kepada para sahabat Apalagi menjanji mereka Menjanji para sahabat Orang-orang yang berusaha Untuk itibak mereka akan mencintai mereka. Akan mendoakan mereka. Dan akan mempelajari bersama mereka. Mengikuti mereka. Ilman. Wa fahman. Mengikuti ilmu mereka. Pemahaman mereka. Akhlak mereka. Ini tentunya memang. Hanya akan didapatkan. Bagi orang-orang. Yang mengetahui kemuliaan fahamu sahabah.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 ketika Allah tidak membuka hati kita walaupun sudah terpaparkan kepada kita walaupun sudah dinasehatkan kepada kita Al-Quran wa sunnah ala fahmin so'abah, namun ketika Allah tidak membuka hati kita, akan terasa berat itu hidayah itu taufiq kita ingat bagaimana Rasulullah s.a.w seorang Nabi ketika berda'wah mengasehati pamannya Abu, Abu Talib Upaya yang begitu kuat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun beliau tidak berhasil untuk membawa orang ini mendapatkan hidayah tuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Kekasih Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki.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 dan bahkan mereka jauh daripada fahmu sahabat karena memang akuatifillah a'azakumullah jami'an hidayah benar benar di tangan Allah Subhanahu wa taala wa yudhillu may dan tentunya ketika memang sudah ada dalam hati kita suatu semangat untuk cinta kepada fahmu sahabat maka kewajiban yang harus kita lakukan tentunya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 fitanon kakatail lailil muzlim fitnah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam hari yang gelap gulita kakatail lailil muzlim ini tentunya ketika kita tidak waspada maka yang kita takutkan kita akan terjatuhkan ketika kita tidak membawa lentera atau tidak membawa cahaya annur atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka hati kita menggelapkan kehidupan kita berarti kita akan terjerumus. Aku wafillah, أعزكم الله جميعا. Oleh sebab itu, sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai kita ingat Abu Aliyah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita dan ini suatu pertanyaan yang menunjukkan keagungan ketika tersadarkan dalam hati kita untuk cinta kepada para sahabat. Kata beliau saya tidak tahu mana yang lebih besar, apakah niatul Islam ataukah niatul Sunnah menunjukkan memang Subhanallah kemuliaan bagi orang-orang yang Allah arahkan untuk cinta kepada Sunnah. Memang banyak kaum Muslimin yang sudah mendapatkan hidayah. Ia untuk mengucapkan syahadatain atau mereka mendapatkan atau Allah tentukan orang ini menjadi kaum Muslimin, namun kadang-kala. -kadang